Felesége megfordult, egy hajtincsét betuszkolta a füle mögé. Holston a számítógép monitorára csapott egy aktát. Te bogozgatsz naphosszat több száz éves titkokat, és nekem előbb kéne róluk tudnom, mint neked? Ellison kiöltötte a nyelvét. Ez csak a amolyan szófordulat. Így szoktalak informálni. De miért nem mutatsz nagyobb érdeklődést? Hallottad egyáltalán, amit mondtam?